دغه د ښکارې څو صحیح ده, ده, ده, ده, ده, ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَانْتَظِرُوا إِنَّ اللَّهَ اَفِي قُلُوبِهِم مَرَزٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ <تصفيق> سورة, سورة النور سورة النور جکل اربت او خلاصہ ذکر کولا بای کی دا خبره ذکر شوی وا جو النور دا په پنزو بابونو باندې منقسم ده اول باب یاغه مشتمل و پلس آیات وباندی بایکی اول ایت کی بینزو طریقو سرا عظمت دی صورت اغه ذکر شو سلور احکامات لپاره د تطهیر د معاشری بیا دویم باب هر کی زجرونو په منافقینو باندې اور دارنګي زجرو په واچا چاغا خبرین کولی یو نہ بلتا زجرو پا غډلی سکوت اختیار کړو واقعید افکے درم باب پای کی او وقائدی یا او اصول بیان شل لپاره د سد باب فحشا سلورم باب پای کی بیان دا توحید د باری سردا وضاحتنا په یو مثال عجیب سرا اور بیا پاغي باندې ادله عقليا هاغه ذکرشل اوس دي ځنه بل باب شروع کیږي پدي باب کې احوال دا منافقينو بنزم نمبر باب دے پدیہ کہ احوال د منافقین او بیانیږي اور د سرسرا احوال د مؤمنین تقابلن تقابلا الله ذکر کړی دي او د غی خلاصہ دا چې منافق دے مطلب پرست دی د هغه کار کې کی مخکې کیږي هغه کار دې کوي چې د لپاغي کې د دنیا څخه ګټه ملاويږي د دنیا څخه غرض وي دنیا څخه مطلب وي نو د هغه کار کې مخکې مخکشي او چې د دنیا غرض او د دنیا ګټه دته نه رسیږي نو دې بیا التکی نه حاضريږي هغه کار ته نه مخکې کیږي کی هر چې ده مؤمن مسلمان دے هر کار تا مخکې کیږي چې ده غیپ وکول الله راضی وی دا غیپ وکول باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم وی کار کار مشکل وی کار آسان وی او دته مخسود الله رضاوی د د مطلوب آخرت کې حصول د نعمت نویم د د د کار دنیا سرنی د دی و جنا اللہ کریم مخ کی احوال دا منافقینو ذکر کئیم دی د پاراچ تاسو د د پہچانو کئی د دی تاسو او پی جنئی او د د مطلب پرستی د دنیا اگا اللہ کارا کئی اخلاص اخلاص د مؤمنینو هغه دین او الله ښکارا کوي او بیان نه یو وداسې پنځم باب ذکر د احوالو د منافقینو بیا بشارت بیا غینه پس بشارت او احوال د مؤمنینو تقابلا او حاصلس چ منافق چې کم دین او دا مطلب پرست او مؤمن چې دین او دا مخلص ته ويقولون او ويد منافقان آمنا چ موږ ایمان راوړې دي بالله پلا باندې تښ او ما نه وداشه نکي ويقولون او ويد منافقان پخلی باندې آمن نام چېمونږه ایمان را وړیدي د الله باندې دد دا, دا خبره د خولی د د زړ نه دا او چې زړ نهوي نو بیا به منافقان نو بیا به مخلیسانو قولونه آمن نبلله او و منافقان پپلو خللوباندي چې منږه ایمان را وړی دی د الله باې الله باندې منږ ایمان را وړی من الله منو وبير رسول او منگا ایمان راوڑے دے دللا پے پیغمبر مندا اللہ پے پیغمبر ایمان راوڑے دے واطعنا اور ويدا منافقان چ من حکم من لے دے اللہ اور رسول اس دا خبری چ دئی کئی دا دزڑنا ندی دا خلی ندی ولی چکل د عمل کارکولو و خراشی د خبرو بیا د دی حال سی ثم آیتو اللام بیا مقعریم بیا ایراز قیم فریقون یو طولگیم یو لیدلام منهم د دینام من, دینا من بعد ذالکام پستا اظهار د دی ایمان ایمان نام نی باندې دعوا کوي چا مننا بالله وبالرسول ٹھیکشه نو چیکلا بیام دیت حکم قولو یعنی دیت د عمل قولو حکم شیم نفسم متولم بیا مخړی اعتراض کئ دلاو د رسول حکم یولوی ادلا یولوی طولگیم منهم ددی منافقانونم من بعد دی ذالکا از دا من بعد دی ذالکا مشارن الی قول دا آمن نادخا من با دی ذالکا پست اظہار او دخکار قول د ایمان نا پخلی باندی وما اولائکا بالمؤمنین اللہ <وعیم> وما ایم <أولاقاً تصفح> او دے چیدی و ما اولائکا او ندیدام ها بالمؤمنین دے ایمان راورن کی دزلنام و ما او دا چیدیم دا پخلیبان دیم آمنام باللہ و بالرسول دے نذی و ما اولائک دا کسان نذی دا خلق بالمؤمنین زراغمتکی ایمان راوړونکې د زړه نا و اذ ادعو ال الله بل عادت منافق و اذ ادعو ال الله کلا چو بل رشید داخلک ال الله الله تعالی ورسوله او رسول الله موراد څه دی اذا دعوا الاله كلا چوبل رشيم ديدا الله کتاب تام ورسوله او شريعه پیغمبر صلى الله عليه وسلم تام ليحكما ديري پارا چې فسرو کړل شي بينهم پمند دایکي په قران او حديث سره د الله او رسول په قانون اذا فريق من هم پسنا سااپام یلوډله دد نام فريق تنینتاظم ټیک یلوډلا دد نام مدون ااز کوون ک الله چې کله دد سامله راشيم پو شو اور پغې کې دد د الله درسول در قانون کې نرسي. نبی عادت دا غینا سکي ایراد کي مخړاي ډډه کي شا کي اوس دې آیت کې دا مطلب پرستی ذکر شو لکه دی زمانه کې زما شیخ الله دې په رحمتون نا نازل کي غيبو فهم د آیت ته دا یو خبر مثال په طور ذکر کولا لکه دې زمانه کې د چا معامله راشي ستن از راشی نو چه دے پوی جماعت په پو شریعت کې دا حق حاصله کی نو دې بیا سوي وې دا فیصله به په شریعت کوموي دا فیصله زپ علماء کوموي دا, دا فیصله زپ جماعت کې کومه ز مسلمانم چې صلی الله و سر رسول يغبه کومه اور چې کله ته دا پتو لګي زما دا حق ما ته دې په شريعت کې نه رسی زنا حق ما نو بیا به دوی چې په فیصله په دې کورٹ کې کوم وي دا عدالتونه ادا کچري سده پاره دي دا وزالتزم او زب دن حق غټما نو ددکار شريعت سره نه دي کار, کار حصول د دنیا سره دي نو دی و جنا چې تبوت وای چې راځه ګورا دا دا نا نا مو مسلمانا نیو په قران او حديث کې دا فیصله کوي په باندې کو او په شریعت کې دا حق ست نه رسیدل به نه نه دا په قرطدمو وي نو کده مؤمن مسلمان د زړه نه نه و بیا دا څه نه وي قران او حديث نه و دې بل طرف ته نزي <تصفح> واذا دعو ال الله او کلاتي ابل الشدين طرف ته قران ورسولي او طرف ته شریعت په غمبر د دې پاره چې فیصله وشي پمې ددای کی اذا فريق منهم پسنا سابا یول وړل دتینام مورزون اراس کوونکې مخ اړه اونکی و ان یک اللهم الحق الله کوي د منافقان دپاره الحق فائده دنیوي الحق حق یعنی د دنیا فائدی ويم رازی دا منافقان، اوش رازی دای، دا ایلیه دیف سلیتا، مزعینین زر قبلون کیم چه دیتا دا دنیا فیدا ملاویگی کنا، بیا مند ویه مند از غلیه، ولی منگ پاکی نیو سا، ولی منگ نیو سا افی قلوبیم، اللہ افی قلوبیم، آیاد دای پزرنو کی مرز مرز دیم امرتابو یا شکدی پزلونو کی ام یخافونا یا دایریگی ایں یخیف الله علیہم د دې خبرنا جزاتبو کی الله پدای باندې ورسولو او رسول د الله الله د الفاظ د قران تغور وک عفی قلوبهم مرزون آیا دغه منافقانو پردې مرز دي امرتابو یا شک دي پزړونو کې ام يخافونا ها یاد يريګي ان د دې خبرنا یخیف الله عليهم جزياتي بو کې الله پاک پدې باندیم ورسوله او رسول الله نو الله رسول خو پجزياتي نکيم ಶಿಕ್ಷಕنا بل بل ازراب دے بل ازراب دے معنی دا خوف د زیاتی نه دا خوف د زیاتی نه بیاس دی بیاسدی بل اولائک هم الظالمون بلک دا ظالمین دی وجود قفر سرا دید قفر د وجنا الله د رسول حکم تن رازیم دی چی دا نه راظم ل ظالماندي چې د پیغمبر غمبر في سری کار کویم اوپوش بل دا وجهام چې پهی بزیاتې وشیم پی بزیاتې او کې الله یا رسول د الله دا خبر ندا بلکی هم دا دا دا نه ده بلکې اولا کا همظالمون دا ظالمان د الله د پیغمبر غمبر في سریین کار وجسرف دادا دې منینا دې من نمنل دوجنا قران او سنت دينه رازي هاجي بشاره لپار د مؤمنانو اور احوال د مؤمنين تقابلا سمانا او منافقو کتم راشاد مؤمن صفات انما كان قول المؤمنين بشقام کانا و... وانا دا کانا په مان د دوام سره ښ انما کانا قول المؤمنين بشقا و دا انما کانا بشکدي قول المؤمنين وناد المؤمنانو اذا دعوا ال الله كلاتي ابل الشيدي الله تا او رسول الله تا چو قران او حدیث ته راوبلي ليحكموا بينهم دي دي پاره چفسلو کړل شي په مدد دایکي اي يقولوا و اذا مؤمنان ددای قول سد ددای وینا سدام سمعنا او ريدي پوګو او ريدي مونګ پوګو نو سړم و اطعنا او تابعداری کړی دا پسول سره سبحان الله منګا حکم د الله او حکم د پیغمبر دا اوریدې پغه غنو سمعنا اوریدل کړې دي منګا پغه غنو و اطعنا اور منګا تابعداری کړی دا منګا منلې دي ها تابعداریم کړی دا پسول سره د الله او رسول ازاد روول الله کله چبلله شي الله رسته چې فیصله شي په می د د کې ګوره منافق شوي چې قولونه آمنا بالله هغه په خلیبان د اظار کو اور مومن سونه انه دتابدارې اواز کويدارې اظهار کوي د زړه د خولی نام. وشکن عملی طور سرام و اولئیک هم المفلحون اللہ و ایدہ و کساندی هم المفلحون دایدی کامل کامیابی من دن کی سبحان اللہ و منیتو اللہ و منیتو اللہ اگچا چی تابدار یکرد اللہ او رسول اللہ غورا زم ماشي الله دې پر نازل کيم الله دې د قبر منور کيم هغه و فرمایل چې موږ چې دا وکنا چې الله او رسول تابعداریو کوي به مو خوشاله کی ٹھیک شه فرمایل چې امام مزهري دکري دې دلتا جو من يطئ الله اچا چې تابعدارو کړل الله ورسوله او رسول د الله فما سا اهو وسررهوم فما سا اهو وسررهوم هغه چا چې تا بيداريو پر لاله د الله او د الله د پیغمبر پوسوي پغمو خوشاله کی پغمون او کی او پخوشاله کی که خوشاله ده نو په طریقي د پیغمبر غَم دې و هغه په طریقې الله او جريقي دي د الله نام و يتقيم ګور و يتق و يخش الله يود خشيات يود تقوا سمعنا يخش الله اي فيما وَيَتَّقِي فِيمَا سَيَأْتِي سُبْحَانَ اللَّهِ ٹھیک چر یو خشیت او یو د تقوا د خشیت تعلق ته مازی سرام او د تقوا تعلق ته استقبال سرام نو يخ شلھا او د یریګیم فیما مظام چکم تیر ش واخددم و او دارنگی چکم جوند پاتی دی پاغی کم دی کوشش کوي اللہ درسول دیتاعت فا اولائکا هم الفائزون الله وی پس دا خلق کامیابی مندون کی دی اللہ دا خلق کامیابی مندون کی دی پا کامیابی کاملی سرہ فائزون او دا فوست ویلیک یم <تصفح> حضرت شیخ نوّر الله مرقدو هغه و فرمایل چې الفایزون امام عسکری هغه <تصفح> ذکر کړی دی چې فوست وې کامیابی ست وې فرمای الخلاص من المقروه مع الوصول الى المحبوب الخلاص من المكروه الخلاص من المكروه اور مال اسولی ال المحبوب فوز دی توئی کامیابی دی توئی جسنات یریدلی داغینات بچیم ہا جی چکمتا تا خخو اگتا تا حاصل جنت درتا ملاوش جانم نا بچوی په اخرت کې نو دا څه شه فائزون کا او دنیا کې ایمان د تنصیب ش اتباع پیغمبر درته نصیب شو او د جلاله د بدعاتو نه د شرک نه بچوی نو دا کامیابی ده نو الخلاص من المقروه مال وصول الى المحبوب واقسم بالله الله فرمای قسمن و چتیم دا منافقان بالله ونم د الله جه د ایمانهم کر کر قسمنا کلک کلک قسمنا ابو لے سمرقندی اغه په سوره نحل کې دا خبره ذکر کړې ده چې جهدا ایمانهم دا کم قسمونه دي د منافقین او مشرکینو دای چې وکم قسم د الله په نوم او چاتو دا الله په نوم به نبی اغستو مودي ته به کوم قسم وي خره قسم به او چکم قسم نبی د غیر الله پنو ما غسطو عب او ځکه دایو چې داسه مضبوطه خبره کوله نو اغا قسم چې به کو نو پنو د الله به کو لکه دې زمانه کې مشرکین دي اغه له الله قسم ورکو پروا نه کوي او کته ول درگاه او د زیارت او د یولس ميزوان پنو قسم ورکې نه بیا یریږي هوښوي ودارنګې امام ابو الیسه مرقندی وای چې کل ما خلف بالله فهو جحد الیمین ها تسم چې دیبد الله په نوم باندې وچتو نغیت به دی خره قسم دا دا و ویل انهم كانوا یحلفون بالاسنام و بیاباهم وشوی دا متان په نوم قسم نوچتو لیکن اغه تبہ خره نوی و یسمون ال یمین باللہ جہد ال قسم بد الله پنو میو چت کو نو کم قسم وی په قسم وا قسمو او قسمونو چت ای د پنو د الله باندي جہد ایمان کر کر قسمنا پاخ قسمنا پس خبره لئن امرتم تو حکم کوي دویتام د jihad لاخروجنا نوخا مهاجبو دویتا سرام د jihad موقع بنو نو وا وشه او دا منافقان برال قسمو نبی یا رځي ته حکم مقدميتا کنه تدې میدان تل نړل نو تبیاو آیا اي ګدي زمانه کې کنه لکه بعد خلقی وږي تابیدار تابیدار وې یو حکم کوي تابیدار نیم اشبحت اسواي کنه اله که د شپې مون خوب کو کو تا تابیداری حکم کو نو دې ته لکه یا خواغه وځي جی تابیدار وې او تا ایسا خبر ہو نیر جی ہوئی. که ته بیا څه خبرو کنه یې اصل کې مسله داسه دا ټیم نه ملایيږي اصل کې هغه مسله په کې داسر اعلی نو اقسمو بالله अवसमुना उचते देपनुम दल्ला बांदी जहद अयमानम करखरक समुना मजबूत मजबूत क समुना लैन अमरताम क तो हकम के दिताम द जिहाद लयखरुजुनम नुहा मखा जिबदई जिबदई तासरा हा मखा उजिबु जिहाद ता कुल व ده دو معنی دیخوا قُل او آیام لا تقسمو قسمنا موچتوئیم طاعتم معروفا اول ترجمہ طاعتم معروفا طاعتكم طاعتم معروفا تابداری استاسو تابداری معلوم دا زازہ مڑا استاد معلوم دا سنگا کسامو نوچتی داسی بکوم داسی او چو وقت راشیم بیاستاسو مونگتبات پتا دا معلومی مونگتا تواتو کم تواتو معروفام ستاسو تابداری مونگتا معلوم دا دویم لا تقسمو تواتو معروفام سه معنی؟ تواتو خبر دی مبتدائی مقدر دا معنی دادا الْمَطْلُوبُ مِنْكُمْ طَاعَةُ الْمَعْرُوفِ الْمَطْلُوبُ مِنْكُمْ طَاعَةُ الْمَعْرُوفِ حاجی تاسو نه د دې کتابی داری غواړو پوښتنه منګه تاسو نه نورس نغواړو مړ منګه تاسو ته وو د هرحکارتاب داریو کئ الْمَطْلُوبُ مِنْكُمْ تو تم معروفم پوشکنا منغا تاسونا د حق کار دنه کو کارونو تابعداري کول غاډم راشد الله در رسول تابعدار شې خکارونه هغه شروع ان الله خبيرم بما تعملون بشك الله پاک خبير خبردار دي بما تعملون املون با باندې چتا سوی کوي تاسو چکم عملونه کوي هغه الله نه پټ نه دي ازي په خري باندې قسمونه مو چتا وي راش راشي طلب ده سکو د دا تا بيداري د دا خو قارونو د نه کو قارونو تا بيداريو قل اتي الله الله قل اتي الله او اتي الرسول دی آیت کې دعوت ته ال اطاعت الله و اطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم جو خلقه راشد الله شيتابدار او خلقه راشد الله د پیغمبر شيتابدار د الله د پیغمبر تابعدار یو کیم قل اطیع اللہ شیط اللہ و اطیعوا الله تابعدار سید الله و اطیعوا الرسول اللہ او تابدارشی دا پیغمبر <تصفح> <تصفح> بعد خلقی اقیوی بس طرف دا اللہ تابداری پکار دا آجی بس دا قرآن تابداری پکار دا نراشدی آیت تاوگورا اللہ مستقل ذکر کر آتیع اللہ مراسده او خلقو راشی دا قرآن تابدار شایم او را شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابدار شاید ولی بعض مسائل آجی پا قرآن مسائل دی بعض مسائل پا قرآن کی نشتا دی اغی وضاحت نشتا اغی وضاحت پسکی دی پا حدیث مبارک که دی گویا کہ دا حدیث د قرآن تشرید را شاید قرآن اومن ای راشی حدیث تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اومنئ دارنګ قرآن اومنئ بعض مستقل احادیث دي بعض مستقل احادیث دي نو راشی قرآن اومنئ راشی حدیث تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغم اومنئ وا انت وللو الله یو کچره مخواڑ او تاسو الله او د حدیث نا فَإِنْ تَوَلَّوْقِ مَخْوَارُوْتَاسُوْا فَإِنَّمَا بِشَكَ عَلَيْهِمْ پَدِي پِغَمْبَرْ بَانْدِيمُ مَا هَغَشَيْدِيمُ حُمِّلَا حم حُمِّلَا حم حم حَغَشَيْدِيمُ چب دی پیزی موار گرزول شویدیم حُمِّلَا چب دا پِغَمْبَر پا غیزی موار گرزول شویدیم اور پیغمبر علیه السلام باندې سزی مواری وا پس سزی موار گرزول شویو بلغ ما انزلا ایلیکا من ربک اللہ ویلیو اللہ ویلی دیم پیغمبر تا چه بیان کا اور اسوم حق حکمونا چه مارا لیگلی دیتا تا دا اخبال طرف نام داد اللہ دا پیغمبر زی مواری وا اخبال پیغمبر س چې کوم احکام کما وحي الله طرف نه راغله نو هغه رسول خلق تام دا زمواريچاوه الله دا پیغمبر وعليكم الله وی پتا سو باندې ما هرشدم هم ملتوم چې تاسو ذمہار چې تاسو ذمہار کړه شیوي پاهي الله او ز امه دریضه مواریصدا په منولو د حکم د پیغمبر په منولو د قامو د الله یو زموار د پیغمبر هغه سدي ال ابلاغ پیغمبر علی السلام زموار دی پر رسول د دین سرا او دا امه انسانان د زموار دی پر اطاعت او شکنا تاسوزی مواری پا منو لسرا پا عمل کو لسرا بیاوام فا انتواللو اللہو ایک مقوالو دی خلقو دا قرآن و حدیثنا فا انما پس بشکا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشکا پا پیغمبر علیہ السلام باندی علیه پیغمبر علیہ السلام باندی ما خمیلام حغش دے چ دې په ذموار ګرځول شوې دي او زمواري پیغمبر بلغ ما انزله اليك من ربك وعليكم ما حملتم او پتا سو باندې هغه شه دي چې تاسو دې بیوار کړي شوې ریش انما عليه ال ابلاغ پیغمبر علي السلام باندې رسول د دین دي وعليكم او پتا سو باندې تا قول دیم تاسو باندی زمواری دست دا د عمل قولو چکمہ طریقہ دا اللہ پیغمبر تاسو تاو خولا وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُوم زاد المصیر ابن جوزی رحمت اللہ علی پا کل تفسیر کی ذکر کی چو وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُوم بیان دا احمیت دے وسخبره بتاه تر رسول صلى الله عليه وسلم الله وان تطيعوا تهتدوا وإن, وان تطيعوه كتا سو تا بيداري پیغمبر علی السلام تهتدوا نو تاسو هدایت یافت شوي علامه ابن جوزي واي وان تطيعوه تهتدوا حصر په اتباع رسول صلی الله علیه و او خلقو الله منحصرک هدایت پتاوی داری دا پاک صلی الله علیه و سلم کی کتوای زه هدایت یافتشم رب هدایت روان شم ماته دایت ملاوشم راشد الله د پیغمبر تابعدار شي پیغمبر پر روان شي بدق هدایت وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشتاب پیغمبر صلی الله علیه و سلام الا البلاغ المبين مگر رسول دی احکارہ زما شیخ الله دی دغی قبر منور کی الله په رحمتون نا نازل کی وی ویچ امام راضی باخبل تفسیر کبیر کی په سورته عنکبوت کی نکل دی البلاغ المبین سم مراد ده البلاغ ذکر المسائل المبین اقامة البرحان علیم تک شا معنی لفظی کوما بیا حاصل معنی اقبل شیخ کوما البلاغ ذکر المسائل بیانو اللہ مسائلوم المبین اقامة البرحان بیا قائمول د دلیل بدی باندي دا دې الفاظ ترجمه ده زما شیخ اریب څنګه وي ذکر المسائل اقامت البرهان علی البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البرهان علی مساله بیانول سرد دلیلونو نا مساله بیانول سرد دلیلونو نا سر مصلہ بیانول کمال نه دی مصلہ بیانول سر ددلایل نا دا کمال دی اور مصلہ و یم دیتا چته بیانې پغه دلیل وید قران او د حدیث دانا نا چی خوب لیدله او چا ویلو غنه مې اوریدوم اوسې ذکر المسائل ها البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البرهان عليه محكزام <تصفيق> <تصفيق> وعد الله وعد کړی د الله پاک الذين ها کس انصر امนู چی مان راول دې من کوم د تاسو او عمل الصالحات اور عمل کي موافق تشريع څنګه <تصفيق> رواني رماده شه رب ات نوای رب توایا چتا د پته بوشې چې قران دا یو ډېر ناشنا دا نا ډک کتاب دے اللہ دی الله دې زموږ په شيخ رحمتونو نا نازل کی فرمایل به ناشنا ربتم او ګورم رب د آیت ما قبل سلام صدې ها د نبی صلی الله علیه وسلم تابع دار شیم اه ما کې تا پیغمبر ذکر وکړو شه کنه نبی علیه السلام تابدار شی چې تا د پیغمبر تابیداری وکړه نو اخرت تاسو آخرت لاسه که ته د پیغمبر تابدار شی د دې دنیا کې بدل الله خلافت در کی الله وشي کنه پیغمبر علی السلام و تابداري کی ته دنیا او फायदा او اخرتوم چې تا د پیغمبر تابداري وکړه نو آخرت خو تاسو یعنی جنت خواستاش او راشا دنیا کې هم الله تعالی خلافت در کئي او داسې الله کړيو ها ابو بکر خليفه عمر عثمان او رضی الله تعالی رمجماين معاوي رضی الله تعالی نو دارنګي هغه نه بعد ادیت الله دا خلافت نور کړيو ول مله شو يو لوجدا اتباع پیغمبر نام صلی الله علیه وسلم خلق کوئی پا دن کی سنشتا علی کچس دینو د اللہ پا دن کی دین پوشی مانو پا دن کی سب ایوائی ہارس پا دن کی دیم چسوک پا دن راغیم ہارس بو اگوریم نو چی دن ترازینا نو سب دے گوریم وعد اللہم وعد قرید اللہ پاک اللذینہ ها کسانو سرام ها آمانو چی مان راوڑے دے من قوم الله اذن خبره اطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شو باغيبان دي اول انام لا يستخلفنهم ذم انام ولا يمكننهم ولا يبدلنهم راشاد لا شتا بيدار هاجي الله وتعالى خلافت درکیم راشاد الله رسول شتابدار الله وتعال دین کے مضبوط کی راشاد الله پیغمبر شتابدار الله تعالی امن را کی خوف دنا لری کی سبحان الله دائنا ماتم وعد الله وعده کړی د الله پاک الذين قسن سرا امنو چی ایمان را وړ دے منکم د تاسو نا اعمل صالحات اور عمل کے موافق تشریع محکمے مندی با خبری اوکړل جمع صوغه الشرع ها ما صوغه الشرع وحسنه هم. پیغمبر دا سنت مطابقین قال يستخلف النوم الله اولوا جت دا جته دا د پیغمبر تابعدار شوی نو خا مخا خلافت بدر کی الله قام خلافت خلافه تور کدی تام لا استخلف النوم قام خ خلافه تور کلا دیتا فل ارض قدیس مقام کم مستخلفا څنګه چی خلافه تور کړه وو الله الذين هم مؤمنون تا من قبل يوم چته نا مخ کی تیر شوی دی سبحان الله دا آیت عام دی او صحابه کرام پکه اول داخل دی صحابہ کرام پاک کے اول داخل دی او اے مؤمنہ راشاد خدیش تابدار اللہ ابو الاخلافت را کی لکمقنوا مؤمنان تا چلاور کڑو ولا یمکنن لهم او مضبوط پک اللہ ہاں ولا یمکنن مضبوط پک اللہ دوی مضبوط پک اللہ لهم دید دی پارا دین هم دین دا دویم احا نو دین خود دا دین دین خود اللہ دیم دین دا دی چا دیم اللہ رماد شیر نکتا یاد کام او بیاو تاوکا دیر دعا دیر دعاور دعا تاوکا چک دین هم دا دین نسبت دین خود اللہ دی نسبت دیتا ولی شوی دی پیت بار دامل سرام په اعتبار دا عمل سرا دین خدا الله دی او عمل پسو کوي مومنان ودینهم دین دای داسبته په اعتبار دا عمل سرا ولی زمو شیخ کوي زکات دین خدا الله دی خو جوړ کړي لپاره د عباد الله دی سبحان الله دین خدای الله دی او جوړ کړه لپاره د عبادت الله د خپل بندگانو او الذي حدین ارتضا عليهم دین الذي حغ ارتضا عليهم چلا ور کړه دی دې را ش خپل د مقام ګرام هر څړي ځان ته دین جوړ کړه دی هندوانو ځان ل جوړ کړه دی یہودو زان لا جوڑ کڑے دے نور زان لا جوڑ کڑے دے او مسلماناں تالا اللہ جوڑ کڑے دے ا گئی زان اللہ پخپل خخ کڑے دے اللہ تادے پار خخ کڑے دے ان ال اللذ ارتضوا لهم درموادا ولا يبدل النوم ولا مایا ولا يبدل النهم ولا يبدل او او خام خامخا بدل بک دوی لرام مم بعد خوفم رستو د یری د دینه امنن امن الله او خامخ بدلب کی د یل الله فزاید یری امن خوف د رکیم امن بل لاراوی نچید الله يرنی او د پیغمبر تابیداری ن او کی یری گی چې پولیس پر راشی جمعه توتالو بیا به عبادت بعدت کېریږي وجه دا دا چې الله د رسول تات پهی معو سره نشته دی. کتابونه ډک دی د خبرې نام چې کله خلق د الله د حکم پای مالی شروع کې د پیغمبر تا بدارې پرږي دي الله پ داسې خلک مسللت کې چې بیای کې خوف خوف بیا به کله وي خوړلو له س نه میلاږي نو کله به غشتله س نه میلاږي. کلا بو یدا دی کلا بو یدا دی ٹھیک شه نو دا خو په پیداجي یرا سو حکم یرا که زدا سه کار کوما نو داس برا سروسی حدیث کی ذرا حدیث ته پیغمبر علی سلام دے چې دا قیامت ته نخون ایو نخ دادم چې یو مسلمان هغه په دین عقیده عمل په کارن شي کوله او دا شی حالات په جوړ شي چته باغ په لګډي بيزي واخلي د غرب پر سر بناسي او التبد الله عبادت کوي ابادي کې وداسه حالات جوړ شي کنه دمر مشکلات په جوړ شي چې تبد سنت مطابق کار کوي وداسه ولي کوي شريعت مطابق کار وکي داسه ولي کوي ها داغه حالات داسې دي وداسه وکه کوم سه حالات دي هرش پر رازي اغه حراس مان اغاز مکدا به بدلیږي غو خو نه بدلیږي کنه حالت خو به بدلیږي غو دین نه بدلیږي معنا دادا چې د خدای اطاعت د خدای تابعداري د پیغمبر تابعداري چې پاتشوا نوبياب خوفی خوفی او مین نوی بن مین کی پرچرا من کټ نکی داون شو اغه نشي الیکا او جوارگر جواری کوي هغه نه یریږي هغه تاسو څخه نه نور خلګ لودوګانو کې پنځوس پندو شلشل ناصي په چمل لودوګانه کوي تاسو کوي نور په مپه وای سندري او ری فلمونه ګوري بیغما ناستي او مسلمان خپل د دین کار کوي نو بد یریږي ولی يرولې ده يرولې ده چې نبی کوي نیاو بدوننی ولا یبدل النوم الله وخا مخا بدل بکم د ال رحم من بعد خوف ممنع رستو د دینم امنن امان دا وعده الله پورا کړی دی او د دې مثالونه تیر شي وی دی مختصر غونیم نبی پاک صلی الله علیه وسلم jihad کړو پاره کې قیدیان رال پغې کې دیانو یو جنې نه یو پیغله جنې نه یو حسین جنې نبی عليه السلام ورته پوسوګه ادي وېته دې چالوري وې زه دې حاتم توای لوري ما اور حاتم توای داډېر سخی تیر شویو الله اکبر نبی عليه السلام چې دا واورې دل نبی عليه السلام فرمایل چې ټیکتم ته حاتم توای ډېر چرچا دیر شو رات د سخا دے اورا شا یو بل سخی وګرا امام الانبیا صلی الله علیه وسلم الله امام الانبیا صلی الله وسلم نبی صلی الله فرمایل چې تاسو پلار دیر سخیو نن زپتا سخاکوم دتا ازادوما دو سحابه کرام دو جوانان سحابه نبی علیہ السلام هغه توي چې دا بوزي کورتا اور اغی روان دی الله د عرب واغه غټی غټی ميري خوشي ميري باغی روان دی د زوانان او یو زوانا دا چې کله کور تور اسیدلا عرب خو غیرتی خلکو نو هغه رورچ دی د خاتم تای زو دادی رور هغه خپل خور نه تپوس کئ چې ها ترالی وای او دیسرو وای وای دا رات وای چ څنګه رااله حالات څنګه پلا رکي الله كيف وجدتي محمدين واصحابه خو روايه کرا محمد, محمد عليه السلام د څنګه مونده او دارنګه دغه صحابه د څنګه موندل الله ګورا هغه مسلمانانو ها ځانته مسلمان نه لیکن د پیغمبر تعریف او د پیغمبر د صحابو تعریف کړه نو نن چې د خلک ځان ته مسلمان وي مون مسلمانان وي او دې تبرر صحابو باندې کوي او دی چې کم دې ګستاخی د پیغمبر علی السلام کوي نو هغه او دې توي وال فضل ما شیدت به الاعداو وي وایه څنګه حالات وي زما د پلا قسمي زما د عزت چې سم خیال محمد علی السلام او داغه ملګرو ساتلې دي والله ستاپکور کې دمر نه دي شوي دته ایمان دته وی صحابه کرام اذکر الله لا تعرفنا کای دارنګ ګوره حدیث مبارک ته نبی علی صلواۃ والسلام فرمای والله لا یتم الله ھذا الامر و د پلا قسمیم چې دا واده الله پوره کوي الله حتى یصیر الله کې تر چې یو ش سوار بر رایم حضر حضره موت س دا یمن کې دی یمن نه به راې حضره م دومره اوګ سفریم لا یخاف ال الله به نهېږې مغر صرف د یو الله نه د باندې به د دا سه امن بالله راولیم اوه بل روایت که راضی یوزنا نبی کالو نبدکای او بیت الله تب راضی لار کې بیس خطر نه دی ده پاره باز علما وی چې دا عشل باز علما وی دا بکیګی دویم واجبو الا غنمیم او شرمق بیلیا دا په زنګل کې پګړو بزوبان دی بزاتې نشی کولې ظلم بنیش کوله ولیکنکم تستاجلون لیکن تاسو تلوار کوي الله دا سه دورو چاګه کې کفر زور ډیرو نو الله دا وعده او غلام چې تاسو جماعت پیغمبر تا بيدار شي زب تاسو سلام خلافت درکم زب تاسو پدین کې مضبوط کم زب تاسو باندې امن راولم خوف پر رکم یا عبودوننی دی که دوا خبري دي یا خبر دا جمله مستقل دا یعنی جمله مستانفدا ٹھیک شو دې سره الله اخبار کوي د دې عمل ٹھیک شو سمانا دا خلافت دا مضبوطوالي دا امنوالي یا عبودوننی دې عبادت کو زمام لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا هِسَدَارِنُ جُوْرُ مَا سَرَسُوكُ ٹکشا دوئمتو جی دادا چه دا یعبدون نیم دا اللَّذِينَ نَا حَال دے حَالَا قَوْنِهِمْ سَمَانَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دا خِلافت دا قلق والد دن دا امن ولد دید و جنا یا نیم زما عبادت کئ موحدین دی لا یشرکون بشیئا دای شرک نہ بالکل بی زاردی دیکش و من کافر ها ګورجی منګه دا خبر او کړه چې دا آیت عام دی او صحابه کرام پکه داخل دی چغت د امت اول مؤمنان دی شیاغان روا دشمنان د صحابه او چدي هغه ځان له همه قاتل تنصلاره ګوري لپاره د تبرا کولو تنقید کولو د صحابه کرامو هغه وي ومن کفرا وګورره کنه کفرا راغه دین معلوم شو ماز الله چې نبی عليه الصلاه والسلام د وفات وروسته صحابه کرام مرتد شوی وي ماز الله وې سواده ال بیتنا چا مرتد شوی نو 아가빈 파티 شو الله اکبر اصل کې دا ظالمان ځان له ګډګوري تنقید دي پاره زموږ شه الله دې په رحمتونه نازل کيم ايو فرمایل چې بخاري شریف کې رازي جنبيه عليه الصلاه والسلام چې وفات شو ډېر خلګمرا شو مرتد شو و اغینا صحابه اکرام مراد ندی اغینا مراد مسیلم اکذاب دی اغینا اسوه دی انتی دی اغینا غخذا سجاہ دا سجاہ اوام ده در الشیخ خبره اللہ در پی رحمتون نازل کی وی بے سجاہی تا سجاہ ولی وی وی زکا دی جاہ جوڑا کڑی وا او اغا جاہ سوا مسیلم اکذاب سر خیمہ کی نو مسلمانانو خلاف مشورې کړي نو هغه داخله کو مسيلمي کذاب او اسوديونثيو او سجع خام ٹھیکشه و من کفرا هغه چا چې کفر وک بعد ذالکا پست دینه دیمه خبر دادا چې و من کفرا د تعلق آیت سره د مخه ما سبا قصر نه دی بلکې دا مستقل کلام دی اوددی تایید وګرا سوره ال عمران دره ما پارا چخلاصيږي سبحان الله و اذ اقد الله ايقاسي بحاسيو وګرا و اذ اقذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا دی آیت کې بیان د چا دی انبیای له صلوات او سلام دی ٹھیک شه او معنی ساده الله وا دغسلی او هر پیغمبرنا کستا سو دوري نبوت کې نبی اخر الزمان راغه نو تاسو دغه نووت تسلیم وايي بیا فمن تولا چاچ مخواળો بعد ازالک پس تدینا فاولایکم الفاسقو نغو فاسقین نو ام بیاله صلاتو والسلام په بارک دات تصور کی دی شي نشي کې دی فمن تولا ما سبق سر تعلق نه دی فمن تولا دین مراد امه اتو ندي اغه امتي چې مخه واړو د تابعداري د پیغمبر نانو دي فاسق دي ټیک شي جي نو ومن کافرا د دې تعلق چ دي داسره ما سبق سر نه بلکه دا ومن کفر ادا عام ده دا جدا ده خ بل جواب زما شیخ کو الله دې په رحمتونه نازل کی جو ومن کافر ده کفر نہ مراد کفر استلahi کفر شرعی مراد نه ده بلکه دین مراد کفری لغوی کفر لغوی کفران العشیر هغه ته مراد ده ګورن ومن کفرا سمانا اللہ و ایم چه زب تاسو لا خلافت درکم رب تاسو امن راولم رب تاسو لا مذبوط والے درکم ومن کفرا دی نعمت عزمان بعد کچا ناشکری اکڑلا ومن کفرا چاچی ناشکری اکڑلا بعد ازالکا پست دی لوی نعمتنا نفوولائے کوم الفاسقون نداد فاسقان و شیکنا ابواب امام بخاری و بابم تڑل دے باب کفرن کفرن، کفر دون کفر کفر چه رے مراتب دی کنام یا الہ کا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام خود تویم تاسو سو صدقے کویم هاجی تا سو دا داری کویم پوشی صدقے کویم خیراتو نکووی دکا ما جانم که خدی دیره اوکتی. اوی جید داولی اوی تکفر نلاشیر نو تاسو دا خاون ناشکری کووی دا خاون کفر خو نه ناشکری دا ده نو امن کفر دا ده بلکه کفر لغوی چا غیطا وی کفران نیمت او دا غیطا صورت نحل چود سپارا و گورا. آیت نمبر 2 112 وزرب اللہ مثلا قر یام کانت امنتم مطمئنه یاتیھا رزقھا غد من کل مکان فکفرت بی ان ام اللہ تاسونا شکریکو نعمتو د اللہ فکفرت تاسونا شکریکو لا دیم داده دی الله دې زموږ په شیر رحمتونه نازل کیم فرمایل به چې د کفر درجه دا مخ کيده او چا تدا عقیده فسق درجه مخ کيده د فسق درجه رسته دا د کفر درجه دا مخ کيده خوشکنه ګور دا ماننه دا, دا, دا چې ومن کفرا اغسوب چې مرتد شو اغسوب چې مرتد شو مګه او وی چې کفارینه مراسله کفرا دین مراد کفر شرعی اصطلاحی مراد نه دي بلکې دین مراد کفر لغوی دي دین مراسله چي قفر لغوی چا کفرانه نعمت دے او کفر شرعی ځکه نه دي چې کفاره پس فاسقون راضی کفر ها چې دا قفر څه کفر درجه درجه کې مخ کې او فسق دا راست دی بیا <آو> په کار سو چې ومن فسقا بعد ذالکا فؤلاء قوم الكافرون وشکره کو <نا> کفر نه <نا> کفر خو درجه کې اوچت دی کنه او فسق دا کم <و> دی مدیده پارا ومن کفر دینه مراصشه دی <دے> کفر ان <نعمت> کفران نعمت ناشکری کول نو دین دا مراد نه دی چیرې صحابه کرام ما عز الله ا اوړي دلیو او چې کم رواه تو کرا دي چې نبی رسول الله د وفات نو رسو خلک اوړي دلیو صحابته مراد نه دی اسو دیون سیم موسیلم کذاب سجاخه داخله مراد دی واقف المسالات اور پابندی کوي د منز واط زکات اور کوي زکات وَأَتْوِيُ الرَّسُولَةً او تاسو تابداریو قیده پیغمبر لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ دیلی پارا چه پتاسو باندی رحمو شیم بوری جیم وَأَقِيمُ السَّلَاةً مُز باباً او زکاة باباً وَأَتْوِي الرَّسُولَةً بِعَيْ جُدَى حُکم ذکر خلقو اللہ من الفقران پیغمبر من اللی پا حدیثو لپیغمبردا حدیثو تابیدار شی لعلکم ترحمون چپتا سبان بیرحمونشین لا تصبن الذین غمان دین کہ یا کسان کفرو چ کافراندی معجزین فی الارض عاجز کون کی الله الا ر الله اے معجزین غمان دین کافران معجزین عاجز کون کی الله الا ر فی الارض یو کافر کفر کای هغه د دا خیال نه کای چې مات الله سوینا الله له مولا تر کړه او النار او زائد د دوزخ ته ولا بیس المصير او دا جانم ډیر بز زې د ګرځې دو دې سبحان الله ګورې جی یا ايها الذين امنوا دی آیت نا اخره پوری دا سورته اخره پوری تفصیل ده تفصيل دې د باز مزامینوم دے آیتنا آخر دا سورة پوری تفصیل دا باز مزامینوم دا کم درین باب درین باب کم یو یا یو اللذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم پوچھ بکنا درین باب کی بیان دا اصول سبعو لپار دا اصلاح دا معاشری او دا صد باب الفخشام اس پا دیکے باج مزامین داغی تعلق تے اسلا دا معاشری سرا نو داغی اعادہ کی گئی باج مزامین داغی اعادہ دا لپاردس اسلا دا معاشری سبحان اللہ ربت بیان کازم آدھا شیخ ربت تے ربت ما سبق سرا مخی خلافت ذکر شم ٹک شا مخی خلافت ذکر شم هر کلاچ مقصد د خلافت امن ده نو امن رازي الله په دو سيزونو سره سبحان الله اي خلافت ذکر وش هر کلاچ مقصد خلافت ذکر ش چې هر کرام مقصد د خلافت امن ده او د امن رازي په دو سيزونو باندې یو عفت د محبت ای فاطمہ نا پاک دا اور محبت مان امنا نو درې قاعده ذکر کیږي اوله قاعده کی اول سشه دے د فاده حرج د فاده حرج بیان د ایفات خلافت مقصد سده امن امن راضی پس سلام په ایفات سلام اور په محبت سلام جمعہ شرا پاک نو محبت راظیم معاشرہ گنا نه بچویم پائے کې پاک وال راظیم او چيو بل شرا احسان وین نو محبت راظیم سبحان الله یا ایو الزینا منو اول قاعده لدفع الحرجه ایمانو ال او لاستاذنکم الذین قام ق اجازهت غاړي د تاسو نه الذين هاغه غلامان ملقه ايمانكم الله الذين هاغه غلامان اور وينزي ملقه ايمانكم چ مالکان دي خلاصن استا صدا غيم والذين اور ها کسان لم يبلغوا الحلم جن د تاسو دا اسونا ا احرارونا آزادونا سلاس مررات س سلاس مررات دري اوقات کي دري ټې مونا گورجي دا دي حکم باندې عمل وکي الله وې چستا سو معاشره کي سراشي افتراشي اوس ګورا دري ټې مونا داسي دي استانو کړ ستا لور دی ستا ز دی استستا کمريته د زی او راځي مخکې حکم وکم ووي چې د چا کور ته بجاازه ته اوس الله وي اخپل کور کې په ټمونو کې کمريته بجاه ته مظام اخپل کمروکې د پلار کمريته مور کمته که نه داسې نور می شران. دا نوکران دی که وینزی دی کزامن دی که لونا دا دریو تیمون چی په پا دی دریو تیمون که تم جازت ما داخلے گئی اوچه دی بانده عمل نی کنا بیا خلق کوئی اوئی ابا دا سکول امی دا سکول ما شمان بیس خبری باروئی وی لانم اب امی دا کول نو دا ولی دا خبری کی گی در خودی حکم بندن نه گی کنه یا ایو اللذین منو ای ایمان و آلو لی استازن کم الازین خام خایج اجازت گواری دتاسو ناکسان ملکت ایمانکم ها جی حقا غلامان چو مالکان دیست اسو خلاسون دا آگئی اور حقا زوان کسان لم یبلغو الحلمان چا غیرسی دل ندیکل زوانیتا من کم دستاسو آزادونا صلاۃ الصبح درېته ما حقم یو دي من قبل صلاۃ الفجر مخکدا اذان د سبا مزنا سار مزنا مخکې وحینات تذون سیابکم او په وخت اخذلو فتذون سیابکم حغادرنی جامع استاسو فالتو جامع استاسو من الزویرا لپاره د قیرولی په وخت غرمم و القران وی تزاون سیابکم او وقتا یخودو د جامو استاسوم دا, دا, دا مراد نه د چود کېګن کپړې لریګه کوتا کو دشا دا مراد نه دی تزاون سیابکم مراد څه دی هغه درنی جامي لکټو پای پټکه سادر بنین جرا دا خلق د کېګن دال رکی کنا وما حين تضعون سيا من الظهيرام او په وخته غرمیم معلوم قیلو قیلو مازخوتن مازخوتن شو، نو معلومه شو غیر لبا کې غیر لقول شيم او مم بعدي صلاه الليل شام او رست دمز د ماخوتن نام ماخوتن منزوشو لار قمري تزم د امي قمري لذي نو ټک ټکو کا تپو شوکا چراشم كنئ دانج غروب شي او بیا وي داسو یا چکم دې لاړ او یاره جوبا کار اوسه دا بمستر کې کتا او د بلوم کتا داستر کې ولی شو کتا زکات تا اون قتل حکم د الله تام الله حکم ته دې اون قتل کنا او چې ته په قران او سنت روانين ان شاء الله اوچت پر روانين ها جی نو سلاس اورات لکم اے سلاسو خبر دے مبتدا مقدر هيا سلاسو اوراتلکم دا درټه مونستا سود پردي دي دا دري ولي وي زکا انسان چي دے الله دا خبره په تفسیرونو کې نشتا دا زموږ دا شیخ نقطہ دا الله دې په رحمتونو نازل کی وي ګورا انسان په قسم قسمتې یو دې چاغه استړی وچه ماسخوطن راشی وچه با با با خصر کیدی نو ده کی او دشی چلتا آخر کی خواهشات پیدا شیم ومن قبل صلاحة الفجر سهار آزان نمخ کی موز نمخ کی مزام تک شک کنام ایو چه جاکا اوزگار خیلی کلا جل تناسی کلا چل تناسی وچه غرمی راشی نو بس کنا خواهشات ویخشی نو سیاب تزعون سیابا من الزویران او درې مغه دی چې دیسټړې مړې نه مزدوري مهنət نه کیږي بس چې دې کړه چې څنګه راشماس خوتن ابتداء نشي د دقار من بعد صلاة العشاء بس ماز خوتن نه پس څه کم دی مزا سار مونځه پوری او کزينو تپوس kawam او چې تپوس نه کې به تپوس رې نو بیا و چې یو بل تبهالو نه ویلې کی بیا و ټاکيم ولید داسې وی نو ځان ټکه چولې دي داسکول هغه خو معشوم نو خبر بوجې کنا ایا کته نو کارتا نو کړتا هو سکه چې زمو خبر دی ور افلان کی ځای کې کړی دی نو تو ولی دې نو کاران کور کې ساتي استاد کم دې ما ما ځامن دی هغه پتا پر دې چي لغې کار خو پیسو سره دی تاسو سره دې هغه سکار دې توله پیسې مور کو بیا وګورې دې استای ور استابیداری کای سلا سوراتل لكم لیس علیکم اللہ نيشته پتا سبحان دی گنا ولا علیہم نپدی باندي دینو قرانو وينزو پدي ما شمانو جناحون گنا وای لیس علیکم جنا لیس علیکم نيشته پتا سبحان دی ولا علیہم او نيشته پدي وينزو پدي نو قرانو پدي الکانو جنکو باد کہ دین اللہ علیہ وسلم پوچھے کنا او دا سین بجو علیہ وسلم کہ زیہ و راضی کہ دا او گرانا شکنا کہ تم جان کنٹرول کے ساتھ کنا ار وقت خوزانم سے شئر نجوڑے کنا موقع محل بگوریا خانو توافون علیکم لنکی رات لنکی دی علیکم بتاسو دی بازو کم اللہ باز بازی پا بازو باندیم کزارکا یبین اللہ الله دقا سی بیانی کذالکا دقا سی بیانی تاسو تاللہ پاک باق... اخپل حکمنا والله علیم حکیم حكيم... اللہ دی پار سبانی پاک مطنوالا زماد شیخ خبر یادکا كا... علیم حکیم حكيم... بیا بیا رازی دعوالی رازی علی کا کسوک دعوائی وي... یارا اخپل لور اخپل زیبا تپوسکی رازی با الله و ای حکیم حکمتونو نا ڈکتے زمان حکم او کنینو سباب چلتا ناسی میفل بی او داماشن بو ای،, ای خبرو آوری زمان آباد دا سی دا سی کول نو بس بیا بس اس طرقے کتے نو دا اللہ حکم حکمتونو نا ڈکتے اور الله دا تاسو حال معلوم دے بلا نکتہ چکورا لیس علیکم ولا علیہم دا چکم را تنکی دی پدی گناہ نشدیم دا علیکم ولی راغی علیکم راغی دی دی پار راغیم گو را چستش دی اصلاح قول دا کشرانو اغسدی اشارہ دا علا القبراء اصلاح السغراء علا علیکم ولی راغیم علا القبراء مشرانو لازم دی اصلاح السغراء وارو اسلام کول وړو تاو طریقہ کي چې بچیا دې ټیم کې چراده ټک ټک کوه اواز وکه تاسو کا نو چې تاو تنې ویل نو بیا و ته ګناګاره دی وبم ګناګاری نو چې تاو تو او بیا سوشل نو ته ګناګار نه چې چا مل نو کو دغه نقصان شو ویزاب له غل اطفال الله وک لا چورسیږي اطفال ما شمان من قم دتا سنا الحلم زوانيتا فل يستاذن ديد اجازه دغवाडी کم استاذن الذين لقت اجازه غختو ا کسانو من قبلهم دينه مخكي ددي دو ماني دي اوله معنا اه ذكرو من قبلهم ايت نمبر 87 کی 27 کی يا ايو ال الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسو دو مانا دادا چکمستا زن الازین من قبلیم پشان دا غختل دا اجازت دا کسانو سمانا بلغ الحلم من قبلیم چا غیر سیدل کردی زوانی تا دینا مخیم کذالک یبجین اللہ دقس بیانی اللہ پاک لکم تاسو تا آیاتی اخب الحکمنا واللہو علیم حکیم اللہ دے پارس بانی پوا حکمتنو علام والقواعد من النساء ذي مقاعده قاعده نمبر 2 ها دفد اور بیان د افت دفد حرج بیان د افت والقواعد قواعد قاعده النام قاعده النادي ناس والقواعد حق الناس تا من النساء ذنانو نام معلوم شوا زنانو صفات صدیم کور کې نستم او بعد یې غوی چاوی کوسا گشتہ کوسا گشتہ بس د هغه د ویچ بس زور زور دی وړو واغ کم چیل دی واغ لم دردار دی شروع کم علالا زور زور کټوی پخه کم التبدم نو په بازو زنانو مزاجی گشتونه کول او بعد چره زنانا هغه خو ضرورت ته پاره وزي او هغه اجازه شته دی والقواعد هغا زنانا هغا ناستقون كده زنانونا اللاتي هغا لا يرجونا لا يرجونا جا غير تم نساتي دنکام جا تم دنکام نساتي تم دنکام لوجد زوفنا لوجد زهت والد عمرنا هغا زنانا چکور کې لیوجه دا نکا نکا نکائیم لایرجونا لا نکا نکا نکا تمدا نکا و دواد نساتی ولیم لیوجه دا زوفنا لیوجه دا زیادتواری دا امرنا فلیسا لینجونا نشتی داس خوزباندی گونا این یا ضع نسیابهن چکی دی دایم دا چکی دی آغا درنی جامیم اے یو بودائی دا دیرہ بودائی دا دیرہ کمزوری دا کاغا زی نو کاغ غٹ چیل اگا غٹ بورکا نی صرف سادر پڑو نے پزان چولی نگنا پی نشتا تا دا مانانا جے سادر دیمنا چی ولی بودائی ما نا سرب پټي سادر باچائی دین مراسد این یدان سیاب هن اگا درون چیل اگا درون سادر چ نو په ځان باندې نشی چړ او درون ساادره او بوررک کېدي نو غیرره متبر اتې بنه په حال چې زینه ناخکاره کوي دانه جیی بډي شډې سری کړي هااج او دره در دانان سره جوړ کړی د د یاخیر ومر شوک پیدا شوي غیرره مبر جااتې بنه مرات نهست دی لکه رانج لکه لکه پور کوشش کاپڑی ها چې ቡډای که کنا نو ډیر ستاری او نګو نو پړه پړک ته مو جوړاوا پوشوی کنا زکه چې دلته د خبرو ضرورت دی دا خو ቡډای دا وخا ذات دا سه کاپړی اچولې دي چاې کې پړه پړک تم رانجی له ګولې دی نکرې له دی بیا به دا پټ ساتیم بیا به پټ ساتي این یا زانان سیاب هنہ غنہانشتے پتے باندگونا چکی درنی جامی غیر متبر جاتم بزینہ پتے حال چی زینت نخکار کی گی و این یا استاففنا او کدا بڑای گانی زان بچ اساتی خیرلہ هنہ وزید جلبابنا اے وزید جلبابنا که دی پزان درونسا دروا او درنا بورکا وا نو دا دی دی پارا دیر بیتر خبر دام دا دی دی پارا دیر بیتر خبر دام اس دی آیت کې مسئلہ سوا آیت که مسئلہ دادا که یو بڑی زنان دا اگا کور نبار زی اور اخپل زینت نخکار رکیم رانجو نکریزیم کنا نور و غیر آخی نو کدار غټا بورکا غټ چیل پزان و نه چیم غټ چیل الله او دا رنګ خپل زینت نحکار کوي نو سونو لیکن بیاوند د دې سنا ته دا اخپل ځان باندي ساده ور واچي غټ دا دې پار ډیر بهتر دی دا دې پار ډیر بهتر دی ګوره الله مقرتبي ذکر کړی دی <tuh oversusions> فرمائی جی غیر متبرجات بی زینام ای غیر مظهرات جی نخکارا کئی زینت زینات لرام اخپل زینات لچ دا نخکارا کئی او را د زینات پتوالی او کی ذکر فرمائی جی منتبرجی ان تلبس المرعتو ثوبین رقیقین تصفانی دا غیر متبرجاتن کې هغه کپڑے باریکي چاغیتاو له ویلې کېږي او شوکنا نو مې نه تبروجي تبروج نه اوسشه دي دا دي تلبس المرته چواچ یو خزا صوباینم کپڑے جامې رقيقين باریکي تصيفانها هغه کپڑے چاغ نرميدي نو دا نرمې کپو نام به ځان بچ کوي نرمې کپرې بهناچي ځکه چې پای کې آزاد د بدن غ کاره کېږي مخکې وینستاافف نام او کدا دا بودړی ګانې ځان بچو ساتې د سونه د خ دولو د غټ سادر او بور کې نام ډیر بهتر ده که د نو په ځان د واچې بورکه اگر چې د بړی په ځان د واچې ل والله سميع وعليم الله پا هر څو ردونکو لپاره سپور ويا ټیک شو الله ليس على الاعمى قاعده نمبر 3 لدفع الحرج ولبيان المحبت سبحان الله دفع د حرج بيان د محبت اوې ستارور دي ستاريشت دار دي غريب دي راولا ستا کو تر هغه ډوډۍ په اوخروه نلدا فی الحراج ورورا ضرور پکور کې خوڑل شیم ورور پکور کې ډوډۍ خوڑل شیم د خور پکور کې خوڑل شیم او چې ته ما داري هغه دې غریب ته پی رای والا ته اوخرو چې پیدا محبت سبحان الله لیسا عل الاعمى نشته پडून باندې حراجون غنا ولا على الاعرج او نشته دې په ګډ باندې هر جن ګنام ولا على المريض حرج او نشته دې ګنا په نا جوړ باندې ولا على انفسكم او نشته دې ګنا په استازو په نفسونو باندې عادي استازو په ځانونو باندې انت تقولون هذه خبرات خراكم كي تاسوا من بيوتكم و كurun احبلنا او بيوت ابائكم یا د قرونو د پلاان ستاسوم او بوتی عمهتییکم یا د د مندو او بوتی خوایکم یا کورونو د رونوستاسوام او بوتیخواوا کوم یا کوروونه د خوندستاسو او بوتی احما یا کوروونه د تران د پوپوګان او بووت ی اماتکم یا قروناده ترانو استاذو ما سیګا نو استاذو او بووت ی اخوالکم یا قرونادم مګا نو استاذو او بووت خالاتکم یا خراق کی قرونو دا ما سیګا نو استاذو او ما ملکتوم یا تاسو خراق کی داغه دا... دا... چا ملکتوم مفاتيحو چې مالک دې دا چابيان داغي یعنی غلامان او صقی کوم یا کورونا د دوستانوستاسو ترجمه پوه شوی ماه صده په تاسو بیا رازم تاسو بااندې کونا شته چې خورراکوو کوې پاخپل کور یا د پلار په کور کیم یا د منو په کور کیم یا د رونو په کور کیم یا د خوندو په کور کې یا د پوپو په کور کیم کاک کوم د کاکګو په کور کې آمامې کومتونونه ستاسو ټیکشه ستاسوو کاکګو او بوتې اممات کوم په پوګ ستاسوو پهپو په او بوتې خوا کوم کوروونه د ما او بیوتې خلات کوم کوروونه د یا ستا خو آماندي نوقراندي. داغه کوړتاله هغه درل چای په خېکړې نو ګنا نيسته چتوس کې رښک کړه يا ته دوسه خلاړې دوست درل چا په خېکړې پوش کړه نو خود دوسه خچ لاړ شي نو बैठक بدرت کولاو کی کمره بدرت کولاو کی کتاب کې نه او چې خدوس ني نو بل طرف ته به روان کی وړاندم مړ د ما ول تکار دې لاړ بو شو غب سو پولا گو پوشې ها لائسا علیکم جنا نشته پتا زباند جنا انتا کرو جميعا چوخرا وی چوخرا کو کی تاسو جميعا پయోజل جميعا په زميسرام او اشتاتن یا زانزان لام زم ماشیق الله دې په رحمتونو نازل کی وی وی په جم باندې خړل دا بهتار زانزان خړل دا جائز غورا قرانم وای چې په جما باندې خړل ډیر خدي چاولی ذکر ک او اشتا تندای رستو ذکر ک که ځان د اخرې بعض سړی کنه هغه به الله پړټ کې واچي بلته بشا کی نو دام خوراک ته غو دمین نه خالی دی ایوده محبت ته یو زای نه استالتا او بیا دا خړل په دری یو دی یو د انصاف یو د انصاف ته خوراک یو یوت کم دې هغه خوراک ته محبت او دمنې دې یو دا دې چې سر اخپل حق کریم دویم دا دې چې انصاف کې دریم دا دې چې محبت کې او څو ګرا داری کې stomach کې سپراتې دې هغه ته وتاو خړل نو دې کېږي انصاف یو دې ظلم اخپل مخ کې نوم دې کترو خړل د بل مخ کې دې موچا تکړه نو دا دې ظلم خوراک دې او بلچ دے د محبت چا خپل مخ کې نو اخلي ته مخ کې کی وښی کنا نو دال ج کله کلب ناس کنا پجامه باندې نو چغه غونه کترای نه بس بسم الله يردام ډیره خیش وي رب د بل مخ کې نبراوت کی وژنه خوراک محبت پکار دے اول که کدا محبت درجه نشتان و انصاف پکار دے او که انصاف نشکول ظلم نه خمر ځان بچ کنا ظلم خمر کو کنه خجیب انتا کلو جمیع نوشتاتا فا ازا دخلتم بویوتا اللہ وی داخل جی تاسو قورو نتا کلچ داخل جی تاسو اقبل قورو نتا فسلمو علا انفسكم سلام وائی تاسو پاقبل شدارانو باندی تحیتا من عند اللہ دا تغفتا دا طرف دا اللہنا مبارکتا برکت اچول شویدیم دوی بطن زڑ پاکی گیم اللہ اخپل کور ترالیم نصر داسی نا جسم یو لرگی راش کٹ کے کینی نا دا مسلمانان نو پشان رازا سلام و آئے اسطاب پکور کے جسم رال دی نو تاغید پار دعا اکڑا نو گورا مبارکتن برکت پکی چتاوی اسلام و علیکم نو لسنے کئی دی اگٹ لی اچا غیو علیکم السلام نو لس اگی اگٹ غتاوي ورحمت الله نو شلتا او غټله چاغی ور سره وې شلغه یو او غتا ور سره برکات وې نو دېشتا او غټله دې شغه یو غټله نو مبارکد شه نه کانه مو غټله او طيبتن ش شه چتاوي السلام علیکم هغه په دې تاسو مینه پیدا شوام او چ سلام نی نبياسم سدي دغه دینو څه کې څه خبرې مداد خبری والسلام علیکم سبب د برکات سبب د محبت كذلك یبین الله د قص بیان الا تاسو تاقو حکمنا لعلکم تاقلون د دې په رات تاسو و نکار واخلی انما المؤمنون سبحان الله ترجمه یې نماخه ربت ناش او دا دا خصوصیات زماده شیخنا الله دې رحمتونه نازل کیم رحمت دا دې مخکې سلام د دخول ذکر شم فإذا دخلتم بيوتا تخشکان مخکې سلام د دخول سلام دراتلو اوس دې آیت کې سلام وی دا ذکر کیږي دراتلو کيم سلام وایا پتلو کيم سلام وایا بی اجازه مضا اجازت غواړم انما المؤمنون بشك مؤمنان الذين آمنوا بالله ودائم راو له دال الله توحيد ورسوله ورسول الله باندي امنوا بالله مؤمنان حقي چلای من له دي الله پیغمبر من له دي واذا كانوا معه كل شي ودا مؤمنان معه پیغمبر صلى الله عليه وسلم علی امرین بیوکار جامعین جمکونکیم لکا جهاد لم يذهبو دی نزید آغینام حتی یستازنو تردی چه اجازت غواریم حتی یستازنو تردی چه اجازت غواریم این اللذین بیشکاکسان یستازنونک چه ازن غواری اجازت غواری پا وقت جدایی اولائک الذین دا داغه کساندی یؤمنون بالله جدی ایمان لري پ الله ورسوله او پر رسول الله اوس ګرا دلتا یو سوال دے اول ایت من ځان پوی کام الله و مومنان حغدی جدی کلا پیغمبر سرایو پ یو جامې کار باندې لک جہاد یا لگا یو استاد سره شاگرد وی استاد سره شاگرد ها جی دارنګي امیر سره رای ټیش او جو عام کسته ا دیس چلتزیر امیر نه به اجازهت غواړي بغیر د اجازهت امیر نه بنزي یو شاگرد نو بغیر د اجازت او استاد نه به بنزي د وسه کای اجازهت غواړي اس دی ایت کرال چې سرال ان الذين یستاذنونک دلته ذکر دی چې د اجازت غواړي او په سورته توبه کې ذکر ش دی اجازت د اجازه نه نمبر لسمه पारा سورته توبه ایت نمبر 44 لا یستادن ک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر اجازه نغواړي د تا نه کسان چې ما نراړي په الله او اخرت او دلته کړه هل چې جرأت غواړي ان ما یستادن ک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر الله اجازه تانه غواړي اخله چې ما نراړي اوس پس کو د دې جواب و اورا دلته زابطه عامدا زابطه عامده مطلق ذکرده علتکی واقع خواست طبوغ ذکرده پوشی گنا گورا استاذ شاگیرد دارنگ رائی دا اخپل امیرنام جو کار جامع پاگی کی دی او اجازت غواری اجازت شي او جاگی دی پارا واورا چکلا اجازت غواری فیض استاذنو کام پاسکه اجازت غواړي د تانا لبادشانی لپار د بازکارونو د دوی نو فزان پس اذن ورکا اجازه تورکا لمن حاغ چاتا شيتا چخوا خو منهم د دینم الله دغه مقام د امیر هغه بیان شم شما دا ضروری نه ده چې کم سره راغې او تانه اجازت غواړي مقام مخاب امیر ور اجازه ترکي لا شئتم منهم کدا امیر خو خاين اجازه په ورکی سبحان الله دغه مقام د امیر ذکر شب دویما خبر ده چې یو شاگرد استاد اجازه غواړي نو د استاد خو خدا اجازه تول ورکې نو وردی کی خو خاينې نه دی ورکی شئتم منهم واستغفر لهم الله اور بخانه غواړه د دې پارا عدل الله په دربار کې اوس ګورې جي د ازماده شیخ نقطه دا او د محمد علي صابوني ذکر کړي دا وی وی چې ګورا هر کلا اجازت تو غوختو کشور د مشر نام شاګر اجازت تو غوختو د استاد نام بیا حکم د استغفار ولی اوشا بیا ول استغفار حکم راغی جواب دا دی چ اذن اگر چي عذر په بنا باندې دي الله ها جي اجازهت غوختل اذن غوختل اگر چي دا په عذر باندې بنا دي وبياهم دي كه قصور دي بيام دي قصور دي ا قصور سه دي چې تقدیم دا امر د دنیا دي په امر د دين باندې الله چا کار د دين رستو شه او کار د دنیا مخکشه لکه دلته یو کس دا وای هرږي جما کار دے لغونی مال چټي راکا او هغه د دنیا کار دے قران د دین کار دے اجازهت خو اوغ اوخ تا اوستغفر الله زکات تقدیم دا امر د دنیا دا امر د دین راغ ان الله غفور رحيم بهشکل الله پا بخون کې مې ربان دي لا تَجَلُو دُعَى الرَّسُولِ سبحان اللہ و آیا دی آیت کی عدب دے دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے ربط لگوا ربط سو ما شیخ ناشنا ربط دے مخی کلام سلام دا دخول دے کرشم نو انم المؤمنون کے سلام دا ویداز کرشو شو رخصتی اس وئی جو ګورا لا تجالو دوار رسول سبحان الله سما نام اے اجازه تم ها اجازه خو ملاو شو چې اجازت او غواړي رب داده چې ګورا به اجازه لاړ نشي الله به اجازه لاړ نشي د پیغمبر علی السلام نا ورنا دا پیغمبر به تاخیر وکي او دا پیغمبر خیرم دا هم خلقو خیرو پشان مغنا دا پیغمبر خیره دا دا عام خلقو پشان نده بی اجازه لاړ نشي او کلاړې نو پیغمبر بده تا خیرو کی دا پیغمبر د خیرو نزان بچا لا تجالو دوار رسول دریت ترجمه دی ښا خو ګور تا کیدا لا تجالو دوار الرسول دعاء پمانه دس حکم سرا دعوا په معنا د دا داوت سرا لا تجالو دعو الرسول دعوته ایاکم سمانا لا تجالو مگر زوی دعو الرسول حکم د پیغمبر ا आवाज د پیغمبر ای حکم د پیغمبر دعوت تا پیغمبر چې تاسو تا اووی دا کار اوکای نو بیا اوکای چې تاسو تاوی دا کار مکاوی نو میکاوی دا پیغمبر حکم مگنی تاسو که دعای بادکم بادام پشان دا حکم د بازی تاسو نا نورتام تاسو چې یو بلتا کم حکم کوای ها جی داغی پشان دا پیغمبر حکم مگنیم بلکه دا پیغمبر حکم چ دین و غام تاسو د هرچا نامخيو غنئم حاجی داوت پیغمبر اواز پیغمبر اوشي حکم دا پیغمبر د نورو حکمونو په شان مګنئم کتا سو تا پیغمبر وئ چې دا کار وکي تعال راشه نو بیا راشه حتا کې کومس کې مزمات کوي راشه اوگرہ سورتِ انفال نحم پاردہ یا ایوہ اللذین آمنو چوبیسن مرایتے اے ایمانوالو استجیبو لِللہ قبول حکم داللہ و دل پیغمبر ازاداکم کلچ بلنو کی تام آوازو کی تا حکم در کی تا لما یحییكم لپاردہ حق قرآن ته تا په ژوند کې کوي الله ته جت... هغه قران ته تا په لما يحييكم لپاره د jihad ته تا په ژوند کې لما يحييكم لپاره د دین اسلام ته ته په ژوند کېږي چې پیغمبر تا تاواز تا کې اجرا ش قران ته راشه jihad ته او راش دین اسلام ته نو بس منډه کيام دویم لا تجالو دوه رسول دا دوعا په معنا د خیرو سره لا تجاو ده رسول مګړي تاسو خیرې د پ غمبر الله بنا کوم پاپل میاندځ په دعاې بعض کوم باظام پهشان د خیررو ستاسوو یبلته تاسو یبل ته خیرې کوئ قبلیږې یا به لیکن کہ پیغمبر, چاہتا خیر او دا پیغمبر دا تا خیر اوکړه نو خامخاب قبلي کی نو خلکو ځان بچی پیغمبر د خیرونه بیا کتابونه ګورې چې ګوره هغه بوجهل زوي چوکنا نبی رسول الله ته کنزل کړو او نبی رسول الله ورته خیر اوکړه او اقصي بیا غسر شيو او چې کله راغې بوجهل ته وی ما او کنزل کړ نبی رسول الله ته وې سيدر ته وی, سیدر تا وی او ماته ویچ الله دې درمنې لیوونه سپې پیخ کی او بچیا هو په در سره دغه سکیږي وای وګره کافرم دا منل چې دا پیغمبر خیره قبليږي او زِد اناد علاج خو نشته د کرا دغه علاج اسپیټل جوړ شوی نه دینو الله نو لا ته جالو دوار رسول مګ مګنې تاسو خیره پیغمبر خو شاند خیرو تاسو جو بلتم دریم دعا پمانه دندا لا تجالو دع الرسول سمانا مکوی تاسو اواز پیغمبرتا هی مکوی تاسو اواز پیغمبر علی السلام تا قدعای بینکم پاق المیاز قدعای بعضکم بعضا لک چ تاسو اواز نہ کوي جو بلتا پونم سرا تا چ یو بلتا اواز کوي دا سوائی ہو فلان کیا ہو کیا نو دا آئییی یا محمد یا محمد دا لرن آوازون اماکوائی او دا حکم په قرآن کی ملاز کر کر دے او گرش پا گشت مسیح پارا سورتی حجارات اللہ یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبیم وئ خلقوم اخپل اواز مو چې توید پیغمبر په आवाज بیا ورپسې دریم نمبر آیت ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله ولا تجروا بالقول كجار بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم ګوره پیغمبر اسلام ته په اوچت ها اواز مکوې یا محمد موای یا محمد وی دا به ادبې د پیغمبر د صلی الله علیه وسلم نو الله د پیغمبر به ادب مخوي ٹھیکسته کنا دا قر علامه ابن کثیر ذکر کوي الله یقول لا تسموه اذا دعوتوه یا محمد الله من مخلی تاسو د الله پیغمبر ته قلچ تا سود لا پیغمبر تا आवाज کوي ولیکن شرفوم تا سود پیغمبر عزت قدر احترام کوي او که تا سو आवाज کوي او پس ترا افت سرا عزت سرا يا نبي الله يا رسول الله ورشي دا په ژوند پیغمبر علي سلام کې خام لا تسموه اذا دعوت مو يا محمد نو هر کلات اجازه نشته دي نبیر سلا تو سلام ته نو نمدا نوم سره आवाज کول یا محمد یا محمد موایا نو پسته وفات نه ابیاده بل ملک نو کول یا محمد یا محمد او ته تو تای موایا نو سوی وای یا محمد کناي کناي وای یا محمد کناي ان وا بي نجديا سرناي تو تو وایا تو خدا قران مخالفت کی تو خدا حدیث دا پیغمبر مخالفت کی اس نه سننه اگر تو تو بنه کی تا جہنم می تو سڑسی وات دا پیغمبر بیاد بی دا پوش کنا دا داوگر امام یلوسی زمائش اللہ دے رحمتون نازل کی دا حواله پیش کولی دین پارچ احترام دا نبی خیالو کو سبحان اللہ عظمت نبی لحاظ ساتهیم گور امام عبدالسیم وی لا تجعلو نداءه علیه السلام و السلام مگر دوئی تاسو اخپل آوازنا نبی علیہ السلام تا و تسمیته کندای بادکم بادام او نم آخلی تاسو پیغمبر تا اکچتاسو یوبلتنو مناخلی بی اسمی ورفی صوت بی اوچتا وازو تا آواز مکویم وَالْنِدَى مِنْوَرَى الْحُجُرَاتِ او دا دیوال دا شاتن و توازن مکوئی دامو آئی چه یا محمد اخرجی لینا چه اے محمد راش مانگتا ٹکشی کنا وَلَاكِنْ لَيْكِنْ ها بِلَقْبَهُ الْمُعَظَّمِ بَلَقْبِ مُعَظَّمِ سَرَا مثلو یا نبی اللہ و یا رسول اللہ مع توقیر والتواضع وحفظ الصوت الله ا دان چه پزور چه وه یاور کنا او زانش لوي د به ادبي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا او دارنګ نور مفسرینم دا ذکر کایم امام سیوتی په پل کتاب احکام القران کې هم ذکر کای س چه انه فی ها ذن دا نه چی لات جلو دعاء الرسول تحريم دعيه صلى الله عليه وسلم باسمه وظاهر استمرار ذلك بعد وفاته الى الان اوسه پوری چکم دي هميشواله پدي خبره باندي چې الله نبي تا يا محمد سره وقار نه کې आवाज بنه کې دارنګ الله ابن كثير اغي ذکر کړيدي پ صفحہ اکاسی کی تاسو تماوی زاد المصیر شپغم جل اٹھا سٹھ صفحہ متفسیر مدارک ایک صفه چھتر صفحہ او دارنگی تفسیر خطیب شربینی صفحہ چار سو چونتیس جل نمبر چار کی لکیم دارنگی تفسیر قاسمی تین سو او جل نمبر دو او دارنگی تفسیر حداد چورن میں صفا پنزم نمبر جل غرائب کرمانی آٹھ صفا جل نمبر چھے جساز پنزم جل اور دو صفا اضواء البیان پانچ سو ستاون صفا پنزم نمبر جل دارنگی احکام القرآن لیبن الفرس تین صفا جلد نمبر 3 او دارن یہ خصائص القبرہ 190 صفہ او جلد نمبر 2 دا علماء ذکر کوي چې ګوره د الله نبی ته یا محمد بنوای پوه شو کنه اوس خلکو دا د دیوبندیانو مسله ده دا. دا امام یعوسی خو دیوبند نو جوړ شوی چې دا مسری لیکلی و ازواہ البیان لا دیوبند نو جوړ شوی دا مسری لیکلی و دارن ی قرطبی لک لا تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دا او تفسیر ابن کثیر باندې دا ټولو اتفاق ته اسی وایو چې رینو اهل سنت ما او ابن کثیر نه مني روح المانی نه مني وایځه حنفی ما روح المانی نه مني وایځه حنفی ما مدارک نه او بیا وای یا محمد اسا کنا وای نو لا دو رسول مگر دوی تاسو आवाज پیغمبر تا مشاندا आवाज تاسو یو بلته تاسو څنګه یو بلته आवाज نه کوي قد يعلم الله تحقيق سراب جني الله پاک الذين حقسان يتسللون چي اوزي يتسللون چ پټ خوېږي منكم د مجلس تاسو نام منافق چ لیکنا ناسبي کنا نو دې واده ګوري ګوري چاخاني نوروغه کې سکل دینه او ری کنو را ممار سوکنو گوری چلول با کئی اوزان او ځان او ری که بندن با زان الله کنو اللہ با زان سنگ پتی قدی عالم اللہ تاکیق سرابی جنی اللہ پاک الَّذین آقسان یتسللون مینکم چی اوزی پت خواهی گیت تا سنا آجی لوازن یوتر بل زان پت انکیم لوازن یوتر بل زان پت انکیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ وَاسْتُغْذِي يَرِيگي آ قسان الله فَلْيَحْذَرِن فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ وَاسْتُغْذِي يَرِيگي آ قسان يخالفون عن امره چاغي مخالفت کي عن امره امر د پیغمبر علي سلامنا عن امره اي عن امر الرسول سلام الله ان توسيبهم سنذ يريگي ان توسيبهم فتنه چوب رسیگی دیتا فتنہ او یسیبهم عذابن علیم یابو رسیگی دیتا عذاب دردناک ٹھیک شا انتو سیبهم فتنہ او لپاره پاردہ احد الامرین دے دی دیتوائی مانیتو الخلوا سمانام دی دوکنا یوب کیگیم دی دوکنا یوب کیگیم او دوارہم کی دیشیم جمد دواړو محال ندام نو که دواره او نشل نو یو بخامه خا کیږي اوس دا فتنه او دا عذاب یلیم سه شه دي ذکر کوي فتنه دا څه شه دي قسوۃ القلب عن معرفۃ المعروف والمنکر حسن بصری سے فرمای الیک قسوۃ دا څه شه دي فتنه فتنه څه شه القلب الله بدل دا سره ګټ کی ګټا دا پیغمبر مخالفت مقوام سوک چی دا پیغمبر مخالفت کئی نو اللہ اولا سوڑا گٹا کی ان معرفت المعروف والمنکر اگر دا سی چې شی چی معروف و منکر بیان پین دی سنت او دا بدات او میتھ کے فرق نشی کولے ٹکشی جی داو برا تفسیر ابن کسیر دیزے کر کئی فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِي ا عن امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وشريعته دا څه دی دا امر رسول دا پیغمبر لار دا دا پیغمبر دین دې دا, دا پیغمبر سنت دې دا, دا پیغمبر, پیغمبر شريعت دې فَتُزَنُّ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ پستره لیکيږي و اقوال د خلقو ول اعمال اور عملونه د خلقو بأقواله و اعماله اقوال د پیغمبر علي السلام او perkara نو د پیغمبر علي السلام نو فما وافق ذلك قُبِل نو هغه موافقت اوګه دب انسان قول فیل، دب پیغمبر قول فیل سرا موافقت اوک نقوبلا فسرو چشم منزور وما خالف اوک دب پیغمبر قول فیل سرا مخالف اوک دب پیغمبر قول فیل سرا مخالف اوک فہو مردو دن داب ارت گردو کا گی من کانام کاینم من کانا کسه باشد چې د کم باغ مولای وي چې سوقم وي منګ قول نبی فعل نبی سره کار ده زمنګ د چا ذات سره کار نه او که داغه قول عمل د نبی قول فعل سره موافق زمنګ بادشاہ ده او که مخالف یې په ایس حیثیت نشتدیم اور بیا حدیث ته نبی رسول الله فرمایلی دی من عمل عملن لَيْسَ عَلَيَّ أَمْرُنَا فَوَرَدٌ ٹھیک ښه کنا فَلْيَحْذَر وَلْيَخْشَ پوهې کنا پس او دیګاریږي ځان دې بچ کی مخالفت شریعتنا او مخالفت پیغمبرنا پوهې ښه کنا أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او برسېګې دې ته فتنه افي قلوبهم دا فتنه شېدې من كفرن او نفاقن او بدعتن سوکتی دا پیغمبر مخالفت کئی کفر تا رسی نفاق تا بو رسی پو بدعاتو کبا مبتلاشی دیکھ شوا خجی اویسی بهم عذابن علیم علا اینن للام خبردار علا او خلقو یقیناً علا یقیناً اینن للام خجی ربط لگوا اوزما شیخ تا دعاو کا اللہ دا پی رحمتو ننازل کیم الا ان لله سوره وورد په دي کې احکام بیان شل احکام په کې بیان شل د تطهير المعاشره اصلاح د معاشري بيان د توحيد او د په مثال عجيبه په عبد الله او درنګ بيان د صف د حرج د د حرج او بيان محبت د د حرج بيان د افت خا <سا> سحکمنا ستا خو yana چر چر خو هغه مؤمنو چر چانو منافقو یره دا ولي خبر شا ان للہ بشکا تول اختیار یو الله دې تسو کی ستا کار دې حکم من الله الا ان للہ خبر شی یقینا خاص صلی الله علی اختیارات ما فی السماوات داغه س دې پسمانونو والارض يوضمکا قد يعلمو يقينا الله پواده قد يعلمو الله پواده ما انتما عليه پاغه حالاتو چتا سو پاګي باندې اي الله د استاد حالات معلوم دي الله الله په حالاتو ډېر خو پواده او چې تو ته محتاج کې او تننا امداد غواړی هغه می رب غبه حالات خقيم پو نه او چې ته الله نه راذا او تو به داسې وکم پهم داسې بکم ب په شم خدای ستکه په د سابونه په دې تیلو بچ شي. چې الله نه بچ کوي نو دا خو واړه واړه ب تلې جیب کې ګي که نه که د غټ غټ کونه لا سره اووتړي او صابونه چ کوي مخکې ګاړی کې کېدي. او اوایچ د حالات او مقابله کو قسم ده که بچی چې څو پور الله سره تعلق ني اسباب استعمال او انکار نه ده دا نه چې صابون می استعمالو مر صابون سره خلاص وینده چې پاکه او دا مو اځه دیسره به بچیږم وایا بچکی به ما الله دا دغه ذریعہ ده اور مزب نه کوي جیب کې به بوتل هي مزب نه کوي لاس کې به دغه سدا کرا نو د دې الله باندې یقین نکول الا ان لل الله طول اختارات الله دي دغه چې پسمان نو پزما کا یقینا الله پواده مانتم عليهم باغ حالاته چتا سو پغې وي او یوم یرجعون الیه او هغه راز د جو بګر دو لشي تاسو الله تاسو فینبئهم بماملو پس خبر به کلا تاسو را پاغه اعمالو چې تاسو کړیو الله تاسو خبر کی پاغه اعمالونو چې تاسو کړیو سما نا الله تاسو لا دغه را کیو چې چاخ خ اعمال کړی دی او چته بدلی چا خ اعمال کړی دی اعلی بدلی وفیُنَبِّئُهُم بِمَا يَعْمَلُونَ خَبَسَ خَبَرُ بِكُلِّ الَّذِي رَاءَ فَعَمَلُونَ چ دې کړیو نو خاملوکات بدلدل خملاو شي بد عمل پرې کېدا چې سزا نه بچ شي والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله په هر اوسې باندې خپواده الله په هر اوسې باندې خ عالم آیت کې الله دا کړل کتاو برا پټول حالات او الله وېز په یما بندہ هغه دی چې مصائب کې الله ته رجوع کوي بندہ دا الله تابعدار هغه دی چې په خوشاله کې د الله شکر ادا کوي دی واخسرا په عالم اسلام کې پورا عالمي دنیا کې دایو وبا خوردا دعا وکړي چې الله پاک دی و بنا هر بندہ مؤمن مسلمان انسانیت الله دینه بچ کیو وجسدا ارې وجه دا چې هغه خوب د مسلمان پر ټولګه پیدا شوه دي ترتیب چې کم ده حرکت خطا شوه دي من ګناګاری او من دا و بعد الله دا پوره دنیا نه لري کی چې مومن مسلمان په امن کیشي چا خپل عبادت خانه په خسته انداز آباد کی او د دین حلقې دا په خسته طریقي سره آباد شي سوره نور دا پورش ممتاز امتیازات د دې صورت دا صورت نور دا ممتازو او پس په بیان د عظمت تا د صورت په پنزو طرق سرا دا رنګ په احکامات اربعه د تطهير المعاشره اصول سبعه يا او قاعده لپاره د اصلاح د معاشرین دارنګ بیان د دا توحید او پاګې مثال دارنګ ذکر د دا احوال د مؤمنینو او ذکر د احوال د منافقین او اور په آخر کې ادب لپاره د پیغمبر پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم او دارنګ دا صورت ممتازو ممتاز او واقعات افق یعنی حضرت عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها فاغیبان تحمد منافقین لگو لیو اللہ پا دی سورت کی دعاقی پاکو آ لی اور براعترہ